Herritarrak hurbildik segitzen dituela errandigu Silvian Alok eta elkarten proiektuei interes berezia ezartzen diela. Hainbat arlotan ikusi dugu bere sustengua ematen bakebidean, ETaren armagabetze prozesuan, Oihier Gomez presoeriaren kasuan, ezkontza homosexualen alde edo Zimin proiektuaren kontra. Eztakiela Emanuel Macron ze enttzutan joanen den, baina berak herritarren bozgorragailu izaten segituko duela errandigu. Silviao. Je crois queil faut que l’Assemblée nationale soit le véritable euro. Iduritzen de... zait legebiltzarrak herritarrek nahi dutena zera, irudikatu behar duela. De... Egia da Macronen programarekin bat egin bigarren itzulian fronte errepublikarraren osatzeko eta frantsesek horri ongi erantzun diote, Baina ikusiko orain zer egiten duen, ea zentzubererangoa zen eta bere proiektuak onartzen edo kontra borrokatzera behartuak garen. Me voyon aussi si nous sommes appelés à lutter contre ces projets. Ni nire lurraldearen bozera maila izanen aizen naiz. Role de mon territoire et que ça horregatik bigarren agintaldi baterako aurkeztu du bere burua, naiz eta argi duen alderdi sozialistaren barnezatiketen eta onmas mugimenduaren ondorioz, bere hautagaitza kolokan izan daitekela. Fred Hi Tra ukanen du ordezko.